11. fejezet Párholtest Egy vihar Leállt lift Üres lépcsőház Magányos lány egy lépcsőházban Sötétség Hivatalosan is áttélek egy B-kategóriás jelenetet csak hogy valaki eloltotta, és a csajnak, aki egyedül van a sötét lépcsőházban, adott egy fegyvert. Helyesbítek. Valaki elbaszta, és a hibbancsajnak, aki szét fogja lőni a segged, adott egy fegyvert. Ez a felismerés, hogy én vagyok az a csaj, most nagyon megnyugtató, mert szét fogom lőni a segged. Bárkit lelövök, aki itt van velem ebben a lépcsőházban. Nos, ha csak nem valaki, akit szeretek, és az a lista viszont nem hosszú. Fontulóra veszem a lehetőségeimet, és eldöntöm, hogy bárki is van itt velem, próbál rám ami azt jelenti, hogy ő esernyős ember. Ez a hír egyáltalán nem ijesztő. Baszakodik velem, ahogy Kén mondta pár perccel korábban, tehát még nem végzett velem. Nem fog lelőni abban a pillanatban, mikor meghallja a lépteimet. Ezt észben tartva elkezdek óvatosan lépkedni, és lassan lefelé haladok. Egy lépés, kettő, öt, tíz. Elérek még egy szintet, majd ismétlem. Felfelé menetelésem közben meg hogy hallgatózzak, de nem hallok semmit, viszont elővigyázatos ribanc vagyok. Tudom, hogy a látogatóm sem hall engem. Más szóval a csend nem egyenlő a távol léttel. Két körrel fejjebb megérzem a közelségét, és azt akarom, hogy vége legyen, lehet, hogy mégsem vagyok annyira türelmes. Felkapcsolom a zseblámpát, és előre rohanok. Ugyanabban a pillanatban, vagy talán egy pillanattal később, egy másik zseblámpa is felvillan, és a másodperc töredéke alatt ott termek harciállásban, pisztoly a zseblámpa mellett, egy magas, hatalmas férfi társaságában, egy ismerős ember társaságában. Mi a franc moriszőrmester? követelem. Mi ez? Ami a franc helyes, morogja. Senkinek nem kellene itt lennie, ha csak nem tisztázza azt velem először. Használja a rádiót. Sóhajtva szitkozódik, és leereszti a fegyverét. Az utolsó dolog, amire szükségem van, hogy azt higgye, én is megpróbálom megölni. Megterveztem egy műveletet, és illetékes ügynök, vagy mi a fene maga, de még akkor is követnie kell, különben a végén magára tüzelnek. Nem ereztem le a fegyverem. Milyen rádió? Houston nem beszélt nekem rádióról. Még csak azt sem tudtam, hogy Houston az épületben van. Van erre egy célemberem a földszinten. Hát szánalmasan elbukott. Mi a pokolért van lekapcsolva a világítás? Úton vagyok a műszaki helyiségbe. Minden esetre, ha nem vette volna észre, odakint kibaszott közel van egy hurrikán. Ez egy felső kategóriás épület. Garantálom, hogy van generátor. Egy halk hang... Egy alig ott lévő visszhang hatására megfordulok, és Morisz mellé állok, mindketten felemeljük a fegyverünket, és célzunk. Másodpercek telnek el, mi alatt mindketten arra várunk, hogy mi jön következőnek, majd megrezzennek a fények, és visszakapcsolódnak. Valahol, számtalan emelettel lejjebb, kinyílik egy ajtó, majd becsukódik. Nem voltunk egyedül, de ez nem változtatja meg a véleményemet Morisz örmesterről. A Williamsről alkotott véleménye sem változtatja meg, csak nem stimmel valami kettejükkel. Ismét kinyílik egy ajtó. Morris, ott vagy! Lavügynök! Mindenki jól van ott? Morris ellazul. Igen, Nick, jól vagyunk! A karbantartó fickó beindította a generátort. szól fel a férfi. Egy villámcsapás tette ki az áramellátást. Nem tudom, hogy elhiszem -e ezt. De leresztem a fegyverem, ha bár nem teszem el. Moris őrmester felén fordul, és a fegyveremet figyeli, túlzott pontossággal használva a sajátját. Le fog lőni engem, vagy el kellene kísérnem a tett helyre? Menjen, utasítom a lépcsők felé intve. Maga először. Megfeszül az állkapcsa. Ennyire bízik bennem mi? Egyáltalán nem bízom magában. Nekem viszont bíznom kellene magában. És átad kellene fordítanom? Ez körülbelül összefoglalja. Szóval húzzon fel a lépcsőn. Van egy rám várakozó holtest, ami nem a magáé. Még. Egyértelmű undorral megrázza a fejét, de elindul. Az alattunk lévő lépcsőházat figyelem, még odáig is elmegyek, hogy áthajoljak a korláton, hogy megbizonyosodjak arról, senki sem követ engem, mielőtt a nyomába eredek. Három emelettel később kinyitja az ajtót, és mikor megtartja nekem azt, grimaszolok. Tényleg? Adjuk, lávügynök. mondja, előre menve és befordul a sarkon a folyosóra. Akkor és csak akkor teszem el a fegyverem, miközben Morisz valakivel beszél, az átkozott rádióján keresztül. Olapokolban volt az embere, amikor feljöttem. Elkapom az ajtót, és kilépek a folyosóra, ott találom rám várakozva. Utána kell néznem az áram kimaradásnak. Közli a sarok felé intve. A lakás biztosítva van. Ajkai vékonyak, és csak ott áll. Mondja ki, bármit is akar közölni, mert túl sokáig tartott, hogy eljussak ahhoz a testhez. Ez nem az ő lakása. Összehúzom a szemöldököm. Na, akkor ki a francia ez a lakás? Volt egy bácsija?" Dühösen néz. Nem, nem volt bácsija." Mi a franc szlávügynök? Pontosan, mi a franc? Ki a francoz tartozik ez a lakás? Az övé, csak épp nem az övé. Egyik lábáról a másikra helyezi a súlyt, majd belém hasít a felismerés. Ismerte az áldozatot? Egyike volt Williams nyomozó fogadott testvérének. Az ikrek? Mindkettő az volt. Mindannyian közel álltak egymáshoz. És ezt azért tudja, mert nem dugott williams -el. Megmondtam magának. Randiztunk, párszor itt vacsoráztunk. Elfintorodik és csípőre teszi a kezét. A lényeg az, folytatja, hogy jártam itt. Láttam a lakást. Karen kaotikusan élt. Ez a lakás nem kaotikus, olyan, mint a más élt volna itt. Úgy érti, egy kényszeres vágyámává változtatták, ami azt jelenti, hogy esernyős ember valahogy elrendezte ezt itt, ebben az épületben. Most állapítottuk meg, hogy itt volt, ebben az épületben. Megállapítottuk, hogy Morris elég féltékeny lehetett ahhoz, hogy célba vegye Ralph redmond Williams újabb párját. Ünnepelnem kéne, hogy sarokba szorítottunk egy gyilkost, de nem túl könnyű. Pokolian rendetlen volt. Fecsek tovább. Akár csak Williams nyomozó. Ez probléma volt a számunkra. Én a tisztaságot és a rendet szeretem. Kicsit net vagyok így. Ő nem az. Nem volt az. Rehány volt. Elkapja a tekintetét, látszólag fuldoklik, mielőtt rám néz. Az a lakás, Karen lakása most úgy néz ki, mint az enyém. Tökéletes. Ő nem tartotta így a lakását. Nem tette. Megdörzsöli az állát, megint. Az, hogy tisztaságmániás vagyok, nem jelenti, hogy ezt én tettem. Ezt nem kellett volna elmondanom magának. Nem tudná, hogy bármikor is jártam itt. Kamerák vannak az épületben, emlékeztetem őt. Talán elébe akart menni, hogy meglássam magát a felvételen. Vagy felkészített arra, amit a lakásban találnék, ha át kellene kutatnom azt. Széttúrhatnám a lakásomat. Megtehetné, de a szélsőséges kényszerbetegség miatt úgy érezheti, hogy jobban teszi, ha megmagyarázza a nettségét. Nem én öltem meg, mondom. És ez az egyetlen állítás, amiről úgy gondolom, hogy most igaz. Mi a testvér neve? Kéti. Meséljen nekem Kétiről. Utasítom. Nem találkoztam vele, de Karen azt mondta, hogy modell és ígéretes színésznő. Ezért költözött tavaly Los Angelesbe, hogy színészkedjen. És itt van a kirakós hiányzó darabja. Most már megvan a kapcsolat Williams nyomozó és a többi áldozat között. Szent szar. Épp most csapott belém a nyilvánvaló. Nem tudom, mi a pokolért került nekem ez ilyen sok időbe. Ez egyáltalán nem Williamsről szól. Ő még csak nem is a fő áldozat. Ő a családtag. Ebben az esetben a testvér, és könnyen használom ezt a kifejezést, aki becsalt engem abba a sikátorba, hogy megmentse a fogadott húgát. Esernyő ember egy baráti kört választott, akik kiegészítenek egy célt. Rajzol nekem egy képet vérből és halálból. A beállított elsődleges áldozatok magukba foglalnak két modellt, egyikük visszavonult és a reklámiparban van, egy kiadói ügynököt és egy színésznőt, mindannyiuk a médiában mozog. Mindannyian abban a világban élnek, amelyben az édesanyám is élt. Édesanyám sztárvilága karrierje által kapcsolódnak hozzám. Ez nem arról szól, hogy megoldom a véletlenszerű büntetteit. Ez arról szól, hogy a nevemben öl, miattam öl. Ráadásul talán értemül.